Коли я прокинувся, корабель уже підлітав до десятої планети. Я продовжував дрімати, поки ми йшли на посадку. Потім викурив сигару, чекаючи, коли митники закінчать оглядати мої речі. Кейс, набитий грошима, не викликав у них жодних підозр. Так як ще півроку тому, я завбачливо підробив свої документи, і тепер у графі «Професія» в мене значилося «Банківський кур'єр». Міжпланетний кредит на цих планетах майже був відсутній. І митники звикли, що кур'єри постійно возять із собою величезні суми грошей готівкою. звичкою замітаючи сліди, я опинився у великому промисловому місті під назвою Брух. За тисячу кілометрів від місця мого приземлення. Використовуючи нове посвідчення особи, я оселився в невеликому готелі, розташованому на околиці міста. Зазвичай після великої справи я відпочиваю місяць-другий. Але цього разу потреби у відпочинку я не відчував. Роблячи невеликі покупки, необхідні мені для відновлення особистості Джеймса Дігріза, я прикидав, чим би мені зайнятися. Першого ж дня я виявив одне місце, яке здалося мені легкою здобиччю. І з кожним днем я все більше і більше переконувався в цьому. Я ніколи не повторювався, і це давало мені змогу вислизати від поліції. Обміркувавши якусь вигідну справу, я втілював її в життя і більше ніколи до неї не повертався. Єдине, що було в цих справах спільним, так це те, що всі вони приносили мені гроші. Ось тільки збройного пограбування за мною ще не значилося. Пора було заповнити цю прогалину. Відновлюючи образ лиського Джима, я відрощував черевце і обмірковував план операції. На той час, коли я виготовив собі нові відбитки пальців, план був готовий. Як і всякий геніальний план, він був простий, адже що менше складнощів, то менша ймовірність випадкового проколу. Я вирішив пограбувати Морайо – найбільший універмах у місті. Щовечора в один і той самий час броньований фургон збирав денну виручку і відвозив її в банк. Як можна упустити таку привабливу здобич? Гігантську суму грошей у дрібних купюрах. Основна складність полягала в тому, як забрати таку купу грошей. Щойно я знайшов відповідь на це запитання, можна було починати операцію. Усі приготування існували тільки в моїй голові поки я входив в образ Джеймса Дігріза. Начепивши на себе пояс із вантажем, я знову відчув себе у формі. Я знову перейшов на сигарети і взявся за роботу. Пару днів я присвятив тому, що купував і крав необхідні мені речі. Операцію я запланував на наступний день. Ключову роль в операції я відвів великому трейлеру, який купив напередодні. Зробивши деякі вдосконалення в кабіні, я припаркував його в геподібні алеї за півмілі від Морайо. Трейлер блокував в'їзд в алею, але це не мало значення, бо нею користувалися тільки вранці. Лінивою ходою я попрямував до магазину. Коли я підійшов до нього, броньований фургон уже був там. Притулившись до стіни величезної будівлі, я спостерігав, як охоронці вантажать гроші. Мої гроші. Людина зі слабкими нервами і бідною уявою жахнулася б від цієї картини. Принаймні п'ять озброєних охоронців стояли біля входу. Ще двоє сиділи у фургоні. Додайте до цього ще водія та його помічника. Біля тротуару бурчали три мотоцикли. Вони мали супроводжувати фургон у дорозі. вражаючи видовище. Я затягнувся цигаркою, намагаючись не розсміятися від думки, що всі їхні ретельно продумані запобіжники – лише марна трата часу. Я рахував в мішки з грошима в міру того, як їх виносили з магазину. Їх завжди було п'ятнадцять, не більше, ні менше. Це спрощувало моє завдання. Щойно чотирнадцятий мішок завантажили у фургон, у дверях магазину з'явився п'ятнадцятий. Водій, як і я, теж рахував в мішки і виліз із кабіни, щоб замкнути задні двері фургона. Ми рушили з місця одночасно. Коли він підійшов до задніх дверей, я вже перебував поруч із кабіною фургона. Я швидко заліз всередину і зачинив за собою двері. Помічник встиг тільки відкрити рот і витріщити очі, коли я кинув йому на коліна анестезуючу бомбу. Він одразу ж відключився. Зрозуміло, що у мене в носі стояли захисні фільтри. Заводячи двигун лівою рукою, правою, я кинув більшу бомбу через віконце всередину фургона. До мене донеслися звуки падіння тіл. Усе це зайняло не більше шести секунд. Охоронці, які стояли біля входу, тільки зараз почали розуміти, що відбувається щось незрозуміле. Помахавши їм рукою, я натиснув на газ, і броньовик рванув від узбіччя. Один з охоронців спробував застрибнути у відкриті задні двері, але трохи запізнився. Усе сталося так швидко, що їм, на думку, не спало відкрити вогонь, хоча я був упевнений, що без стрілянини не обійдеться. Розмірене життя притупляє рефлекси. Мотоциклісти зреагували набагато швидше, і не встиг я від'їхати на 30 метрів, як вони сіли мені на хвіст. Я злегка пригальмував, давши їм можливість наблизитися, а потім знову натиснув на газ, щоб вони не обігнали мене. Сирени завивали, а мотоциклісти стріляли в мене з пістолетів. Усе, як я і планував. З величезною швидкістю ми мчали вулицями, залишаючи інші машини далеко позаду. У мотоциклістів не було часу на роздуми, і вони вважали, що скоро поліція мене перехопить. Ситуація була настільки комічною, що я голосно реготав, зрізуючи кути. Зрозуміло, поліцію вже сповістили, і всі дороги попереду перекрили. Але ці півмилі ми проскочили за кілька секунд. Побачивши в'їзд в алею, я направив фургон туди, одночасно натиснувши на кнопку мого кишенькового короткохвильового передавача. Спрацювали мої димові бомби, встановлені вздовж алеї. Вони, як і всі мої інші винаходи, були кустарного виробництва, але тим не менше, вся алея опинилася в густій хмарі диму. Я злегка здав праворуч, поки фургон не торкнувся крилом стіни. Знизивши швидкість, я повів машину, що називається, на дотик. Мотоциклісти такого зробити не могли, тому мусили обирати – або зупинитися, або кинутися в темряву. Я сподівався, що вони приймуть розумне рішення і не стануть наражати себе на ризик. Радіоімпульс, що підірвав димові бомби, мав одночасно відчинити задні двері мого трейлера і опустити апарель для в'їзду. Під час випробувань усе відбувалося саме так. Залишалося сподіватися, що система спрацює і цього разу. Орієнтуючись за швидкістю, я спробував визначити відстань до мого трейлера, але, мабуть, помилився в розрахунках. Передні колеса броньовика врізалися в апарель, і він не заїхав, а залетів усередину. Мене сильно тряхнуло, але все ж я встиг натиснути на гальма, перш ніж мене викинуло з кабіни. Темряво стояло, як у ночі. Від цих димових бомб і сильного удару вся операція мало не зійшла на нівець. Поки я стояв, притулившись до машини, дорогоцінні секунди спливали. Не знаю, скільки часу минуло, поки я зорієнтувався, але коли я підійшов до задніх дверей, до мене з клубів диму донеслися голоси охоронців. Вони почули, як я зі скрипом підняв понівечену апарель, і мені довелося заспокоїти їх, жбурнувши дві газові бомби. Дим уже потроху розсіювався, коли я заліз у кабіну вантажівки і завів двигун. Проїхавши кілька футів алеєю, я вибрався на сонячне світло. Попереду, на головній вулиці, стояли дві поліцейські машини. Виїхавши на вулицю, я зупинився і уважно подивився на всі боки. Ніхто не звертав уваги на мій трейлер. Мабуть, усі події відбувалися на іншому кінці алеї. Я натиснув на газ і поїхав у зворотній бік від магазину, який щойно пограбував. Зрозуміло, я проїхав лише кілька кварталів у цьому напрямку, а потім повернув на бічну вулицю. Розвернувшись, я знову попрямував до універмагу Морайо, місця мого останнього злочину. Прохолодний вітер, що вривався через на віконце, підбадьорив мене, і весело насвистуючи, я повів вантажівку бічними вулицями. Мені хотілося під'їхати до головного входу в універмаг, щоб подивитися, як вони там метушаться, але нариватися на неприємності в мене бажання не було. Та й ніколи було. Я заздалегідь намітив маршрут і тепер вів машину вулицями, де майже не було руху. За кілька хвилин я опинився на вантажному дворі універмагу Морайо, тут теж панувало деяке пожвавлення, але робота йшла своєю чергою. Там і тут невеликі групи вантажників і водіїв обмінювалися своїми враженнями з приводу того, що сталося а роботи, які не вміли пліткувати, продовжували працювати. Усі вони настільки були захоплені бесідою, що не звернули на мене жодної уваги, коли я зупинив свій трейлер поруч з іншими фургонами. Вимкнувши двигун, я полегшено зітхнув і відкинувся на сидінні. Перша частина операції пройшла нормально. Утім, друга частина була не менш важливою. Я витягнув зі свого начеревника аптечку, яку завжди беру з собою на справу. Зазвичай я не довіряю стимуляторам, але від удару голова все ще йшла обертом. Я впорснув собі в лікоть два кубики лінотену, і в голові знову прояснилося. Хода знову стала пружною, коли я попрямував до задніх дверей трейлера. Помічник, водія і охоронці все ще були непритомними і мали перебувати в такому стані ще годин десять. Я акуратно поклав їх поруч із броньовиком, щоб вони мені не заважали, і взявся за роботу. Броньовик займав майже весь трейлер. Я знав, що так воно і буде, тому коробки прикріпив до стінок. Це були чудові пакувальні коробки з написом «Мораю» на боках. Я давно вкрав їх зі складу, і навряд чи їхню пропажу помітили. Витягнувши коробки, я почав набивати їх грошима. лив з мене градом, і мені довелося навіть зняти сорочку. Майже дві години у мене пішло на те, щоб заповнити коробки і заклеїти їх стрічкою. Кожні десять хвилин я визирав у вічко, встановлене у дверях, але зовні все йшло своєю чергою. Безсумнівно, поліція закрила всі в'їзди і виїзди з міста, і тепер прочісувала вулиці в пошуках фургона. Я готовий був побитися об заклад, що їм ніколи на думку не спаде шукати фургон на задньому дворі обкраденого універмагу. На складі, де я вкрав коробки, я запозичив і накладні. Вписавши в них різні адреси отримання вантажу, який, зрозуміло, був оплачений, я прикріпив їх до коробок. Операція йшла до кінця. Уже стемніло. Але я знав, що вантажне відділення працює допізно. Двигун завівся з півоберта. Я виїхав зі стоянки і став подавати до платформи. У цьому місці, де вантажний двір з'єднувався з приймальною дільницею, було доволі спокійно. І я постарався поставити трейлер якомога ближче до розділяючої межі. Переконавшись, що ніхто з робітників не дивиться в мій бік, я відчинив задні двері адже навіть найтупішому з них стало б цікаво, з якого дива з вантажівки вивантажують коробки з ярликами універмагу. Встановивши коробки на платформу, я швидко накинув на них брезент. Усе це зайняло кілька хвилин. Сівши поруч, я закурив. Чекати довго не довелося. Не встиг я докурити цигарку, як з'явився робот із відділу відправки. «Гей, іди сюди!» М19, який вантажив ці коробки, перегорів. Треба терміново подбати про вантаж. В очах робота загорілося почуття обов'язку. Деякі з останніх моделей М сприймають роботу з великою відповідальністю. Я швидко відійшов у бік, оскільки з дверей складу з'явилися автонавантажувачі та М-навантажувачі. Не встиг я й оком моргнути, як мій вантаж зник із платформи. Закуривши ще одну сигарету, я став спостерігати, як на мої коробки ставлять штампи і вантажать на стрічку транспортера. Тепер мені залишилося тільки кинути свій трейлер на якій тихій вуличці і змінити зовнішність. Сівши в кабіну, я вперше за весь час відчув, що відбувається щось дивне. Я, зрозуміло, спостерігав за воротами вантажного двору, але неуважно. Машини в'їжджали і виїжджали. І тут мене як громом вдарило. Одні й ті самі машини їздили туди-сюди. Велика червона вантажівка щойно виїхала через ворота, звук її мотора ставав дедалі тихішим, і тихішим, у міру того, як вона віддалялася вулицею. Потім знову почувся рев мотора, і та сама вантажівка в'їхала у двір через інші ворота. За стіною стояли поліцейські машини. Вони чекали мене. Глава третя Уперше за всю мою злочинну кар'єру я відчув страх загнаної людини. Уперше поліція сіла мені на хвіст, коли я цього не очікував. Гроші, звісно, втрачено. Я про них уже й думати перестав. Треба було рятувати свою шкуру. Ніяких необдуманих вчинків. Поки що я почувався у відносній безпеці. Кільце, зрозуміло, змикалося, але повільно, адже вони не знали, де саме я перебуваю. Спробуй знайди людину на такому величезному вантажному дворі. Але як вони взагалі вийшли на мене? Ось що мене турбувало найбільше. У місцевої поліції був відсутній досвід, і вони ніяк не змогли б так швидко напасти на мій слід. Тим паче, що слідів я не залишав. Тому, хто влаштував мені тут пастку, не можна було відмовити в кмітливості. Раптово мене осінило. Спеціальний корпус. Про це нічого не писали але чутки про нього ходили в будь-якому з тисячі світів галактики. Спеціальний корпус, що входив до ліги, брав на себе вирішення завдань, з якими не могли впоратися окремі планети. Говорили, що саме корпус покінчив із рештками банди Гексела після укладення перемір'я, перекрив крамничку нелегальних торговців ТІНЗ і нарешті спіймав Інскіпа. Тепер прийшла і моя черга. Вони чекали, коли я спробую змитися. І, ймовірно, вони думали так само, як і я, і перекрили всі виходи. Треба міркувати швидко і діяти правильно. Є тільки два виходи – через ворота або через універмаг. Ворота занадто добре охоронялися, щоб через них прорватися. А ось у магазині повно дверей. Мені підходив тільки цей варіант. Щойно я ухвалив це рішення, я зрозумів, що точно така сама думка спала на думку моїм переслідувачам. До дверей магазину рухалися люди. Мене знову хопив страх. І я остаточно розлютився. Мене дратувала сама думка, що хтось може мене перехитрити. Гаразд, подивимося хто кого. У мене в запасі залишилося ще пара трюків. Спочатку треба збити їх з пантелику. Я завів трейлер, перемкнув на першу швидкість і поїхав до воріт. Закріпивши кермо, я вистрибнув з кабіни і помчав назад у бік складу. За спиною почулися постріли, страшний гуркіт і крики. Останнє мені сподобалося найбільше. На дверях, що ведуть в універмах, Висіли замки і допотопна сигналізація, яку я міг вивести з ладу за кілька секунд. За допомогою відмички я відкрив замок і штовхнув двері ногою. Хоча сигнального дзвінка не було чути, я знав, що десь у будівлі на табло індикатора загорілася лампочка, яка показує, що двері відчинено. Повернувшись, я щосили помчав до останніх дверей, розташованих на протилежному кінці будівлі. Цього разу. Перш ніж увійти у двері, я заздалегідь відключив сигналізацію. Опинившись у середині, я замкнув їх за собою. Немає нічого важчого, ніж тікати, зберігаючи при цьому спокій. Задихаючись, я добіг до службового входу. Кілька разів я бачив попереду палаючі ліхтарі поліцейських і звертав у перший ліпший коридор. Просто дивно, як це вони мене не засікли. Перед дверима, через які я хотів вискочити, стояли два типи у формі. Притискаючись до стіни, я підібрався до них ближче, і коли нас розділяло на більше ніж 20 футів, жбурнув газову гранату. Спочатку мені раптом здалося, що вони в протигазах, і я попався. Але вони впали на підлогу. Один із них загороджував двері. Відсунувши їх убік, я відчинив їх на кілька дюймів. Прожектор було встановлено метрів за дев'ять від дверей, не далі. Коли він спалахнув, мені здалося, що я осліп. Яскраве світло різало по очах. Тільки я встиг плюхнутися на підлогу, як автоматна черга рознесла двері на руски. О вухах дзвеніло від гуркоту куль, що розривалися. Але все ж я почув тупіт, що наближався. Вихопивши свій пістолет 0,75 калібру, я випустив усі набої у двері, цілячись вище, щоб нікого не зачепити. Навряд чи це зупинить їх, але затримає точно. Тут же вони відкрили вогонь у відповідь таке враження, що їх там був цілий взвод, свистіли кулі, від стін відлітали шматки пластмаси, те, що треба. Я був упевнений, що за моєю спиною ніхто не з'явиться. Притискаючись до підлоги, я відповз убік. Подалі від лінії вогню. Кілька разів завернувши за ріг, я тепер міг встати, не боячись, що мене пристрелять. Коліна тряслися, в очах рябіло. Прожектор непогано попрацював, і я бачив усе, як у тумані. Я повільно йшов, намагаючись піти якомога далі від стрільби. Взвод відкрив вогонь, щойно я спробував вийти. Отже... Їм наказали стріляти в кожного, хто спробує покинути будівлю універмагу. Чудова пастка. Поліцейські шукатимуть мене, поки не знайдуть. А варто мені тільки вийти, як мене пристрелять. Я почувався, як щур, що потрапив у пастку. Раптово в усьому універмазі запалилося світло. Я завмер. Я стояв біля вітрини сільськогосподарських інструментів. В іншому кінці залу перебувало троє солдатів. Ми помітили одно одного одночасно, і не встиг я шмигнути за двері, як навколо засвистіли кулі. Вони залучили й військових, отже хотіли взяти мене будь-що будь. Неподалік виднілася шахта ліфта і сходи, що ведуть нагору. В одну мить я опинився біля ліфта, натиснув на кнопку підвального поверху і вискочив з кабіни до того, як двері встигли зачинитися. Потім я помчав назад до сходів, очікуючи, що солдати з'являться будь-якої миті. Я встиг піднятися на перший сходовий майданчик, коли двері внизу відчинилися. Удача все ще була на моєму боці. Солдати не помітили мене і думали, що я спустився на ліфті вниз. Привалившись до стіни, я чув, як вони з криками побігли в підвал. Але один із них виявився не таким тупим, як інші. Замість того, щоб піти до підвалу хибним слідом, він став повільно підніматися сходами. У мене не залишилося жодної гранати. Тому довелося йти попереду нього, намагаючись не створювати шуму. Я крався сходами в одних шкарпетках, повісивши черевики на шию а він гуркатів своїми чоботами по металевих сходах. Так ми подолали чотири прольоти. Я вже було заніс ногу, щоб підніматися далі, як раптом почув, що хтось пускається вниз, тупочучи солдатськими чобітьми. Поруч були двері, і я шмигнув за них. Переді мною тягнувся коридор, по обидва боки якого були розташовані двері. Я помчав уперед, намагаючись добігти до кінця коридору до того, як двері позаду відчиняться, і мене зрешечуть автоматними чергами. Коридор, здавалося, ніколи не скінчиться, і я зрозумів, що добігти до кінця в мене не вистачить часу. Я, як щур, шукав щелину, де б сховатися, але її не було. Я тикався в усі двері, але вони були замкнені, всі до одних. Сходові двері позаду мене відчинилися, і я радше відчув, ніж побачив, як автомати націлилися на мене. Я боявся озирнутися. Несподівано одні з дверей піддалися, і я влетів туди, не розуміючи, що сталося. Швидко закривши їх за собою, я привалився до стіни, дихаючи, як загнаний звір. Раптово світло в кімнаті спалахнуло. І я побачив людину, яка сиділа за столом. Він усміхався.